Uh, asli ya albugat na mfonwao ambako ni wezi Asli ni mtu atosheke na kiwango ambacho kwa chamto mbali na madhara yake yule mwizi matalan kama uweza kumtishia akakimbia Utatosheka na hilo kama utakuwa ni mwenye kuweza kuita wahusika wa usalama ni askari basi fanya hilo lakini kama itapelekea hali kuwepo na makabiliano baina yako na wewe mpaka ukawa ni mwenye kumshika basi usiongeze gia hilo ukaweza kumshika usiongeze gia hilo kumpiga na kuita watu waje wampige endapo watu watamzidi nguvu wakaweza kumshika na wasi basi wasiongeze kumpiga wakamua. au wakamjeruhi sio lao hilo mambo kama haya yaachiwa mikono ya usalama ambokuo ina nidhamu ya kukabiliana na mambo kama haya na wala si juu ya watu wabebe e, sheria kwa mikono yao siku zote hili jambo ambalokuwa lakaririwa msichukue sheria kwa mikono yenu nam ikapelekea mpaka nafsi ya mtu kuwawa kwa kuwa amechukua simu au kadha nafsi ikawa ni yenye la bali jaribuni iwezekanavyo na kufikisha jambo hilo kwa ambao wanausika. na katika jumla ya kukabiliana na mambo haya yatakiwa ambokuo ni mkhutwaba kuwa ni wenye kutoa mawaidha wao ni kuelimisha umma kuhusiana na jinsi ya kukabiliana na watu ambokuo ni mukhalifun wenye kutumia nguvu au kuhatarisha nafsi wajue kuwa kunayo mipaka kisheria kama alivyo alimamu Ahmad rahmatullahi alayhi katika usulu sunna ni kuwa mtu mwizi utakapomzidi nguvu basi haifai uwe ni mwenye kuzidi kum, kumwadhibu au endapo atakuwa ni mwenye kukimbia nam na kutoweeka kabisa basi usiwe ni mwenye kumfuatilia nam kwa kwenda kumpiga au kutaka kumwadhibu la hasha wakala madam katika nchi au katika sehemu kunayo kunao mwenye kuhusika na mambo ambayo kwa uhusiana na usalama basi hao ndo wa wafikishiwe. madhara jamii kama ilivyokuwa katika swali katika mwezi kama huu mambo haya ya kithiri ni wajib kwa wanao au wakazi wafikishe habari kwa idara husika Kuwa sisi katika msimu kama huu ya kithiri jambo fulani kwa hivyo tafadhalini tutaka muwe macho muwe macho kusiana na hilo na wala tusingoje mpaka tukawani wenye kuvamiwa ndipo hapo tuanze kuchukua hatua hasha wakala. bali toka mapema uni mwezi wa kadha hufanyika basi habari zifikishwe kwa idara husika waone wenye kufuatilia na wadumisha amani wallahu aalam Nasema amekimbia umma umati kaja na ilaali anajua alikoingia akaulizo yeye ameingia wapi <laughs> je utajibu nini wale watu waangalie wambeba nini wamekuja mikono mitupu ama wamebeba silaha za kuangamiza chona je ni wahusika wasa, usalama ao ni barobaro, wanayo mauri zao wanataka kumaliza hasira zao waangalie hawa chona huenda katika kutomfichua kisha ukamfuata kama ni mtu upengine wamjua, ikawa unajua nikimfuata itakuwa ni sababu ya yeye kurudi nyuma sana huyu nilikuwa katika hatari kweli nilifanya kosa na nikawa katika hatari na akawa ni mwenye utafta njia za kunitetea ikawa sababu yeye kutubia ikawa ye ikiwa ni njia ambako anaona kuwa munasaba. wallahu alam ahlan na endapo utiona kuwa. mu ni mtu mpaka achukuliwe aiyoa na apelekwe mbele ya naniyo wahusika basi naachukuliwe lakini kama utakuwepo pale na uweza kuwaelekeza wale watu kuwa huyu la tutamshika tumfanye kadha wakinaishe kisha ukamtoe ahlan kuko umemjua kwao ni ume mtu hakomeki ashapigwa mara kadhaa shakimbizo hapa mara kadhaa ha hakomee basi mchukueneni na mumpeleke kwa mkabidhi kwa na unahusika Allahu alam aiyo <coughs> sikila ambekuwa ni mwizi wa kupigwa sikila mwizi kupigwa kila mara hasha wakala wengine waiba vitu ambavyo kwa sheria tu imebainisha jambo gani ambalokuwa mtu afikia kiwango cha cha kuadhibiwa yani kukatwa mkono aizakuwa kaiba jambo ambalo kitu ambacho akifikia nisab au mikdara ya ye kukatwa mkono ni juu ya mahkama ya kisheria kuangalia ni ukuba gani ambokuwa yanasibiana naye yani ni adhabu gani yanasibiana naye ama watu hawana hilo mizani. Wao kinachowapeleka ni hasira. Naam, Allahu